أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم مقصد سوره بقره بيان ضروره المسلده اول مساله یني دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو صفات دی نه دا غونې ذات د چاښتا او نه دا صفات د چاښتا دویمه مسله په دې صورت کې اسبات د رسالت بیاني کې دا ثابتول د دې اسبات کول چې الله همیشه د پاره پیغمبران را گلی دي او دا غینه اخیری پیغمبر نبی علی سلام دي او دا سلسله د نبوت پاره باندې ختمه شوې ده دریمه مسله په د صورت کې جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله په د کې انفاق فی سبیل الله په څلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په د سل آیاتونو کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه مسله دویمه برخه آیت نمبر 21 23 وګورئ وا باغی کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو پد او جوابونو دا غنه اعتراضات سره چې پر ارسالت باندې واردیدل بیا دغه مبرخه شروع دا آیت نمبر یو 202 253 پورې په دې کې دغه مسله jihad فی سبیل الله بیانيږي د jihad د jihad معنا بیان شوول کې چې jihad کوشش ته ویل کېږي یا فراختیات ویل کېږي د الله د دین یا د الله په دین کې کوشش تا في جهاد سلور مرتبه یو جهاد مع النفس جهاد مع الشيطان جهاد مع الكفار والمنافقين او جهاد مع عرباب ظلم والمبتدعين دا سلور مراتب دي مرتبه دي ورسره در منازل د جهاد بیان شو یو افتدائي منزل درمياني منزل او آخری منزل په افتدائي منزل که در خبر ضرور دي دي مجاهد دا پارا چ هغه یو د مجاهد تربيت ده تهذيب الاخلاق دویم د ملک اصلاح او درم د کور اصلاح ده په دی صورت کې اول کې آیت نمبر یو سلوواو یا کی چې دا برخه د جهاد شروع کی نو پایت نمبر یو سلوواو یا کی د مجاهد د تربيت د پاره لصفاتونه بیان کړ چې دا لصفاتونه چې په مجاهد کې وي په دصفاتونه پا کې ده کې راولي او پنځه صفاتونه په عمل کې راولي را او چا کېدکې د پنځه صفاتونو راولي دنه ب بوزديلی ختم شي او پنځه صفاتونه چې عمل کې راولي دنه ب سوستي ختم شي جهات کې او بیا سوستینه کې د په هر کار کې بده بیا سوستینه کوي آیت نمبر یو سلو عطا ویانه تر آیت نمبر یو سلو عطا تیا پورې لس آیتونو کې د ملک د اصلاح د پاره چلور قوانین بیان کړو چاغي کې یو قانون الخصاص من الظالم چې د ظالم نو بدلا خله زکه قزالم نه بدلا و نغسل شي نه زالم په ظلم باندې داړه شي نور زالمانو تبه داړه ګرنه ملاوي شي په دې باندې چې ظلم وکي مزدومان به آهو فریاد کوي او په نور و لارو باندې به با د حق د خپل حق تر لاس کولو کوشش کوي او ملک با فساد زیات شي شر به فساد بیني چې شر او فساد په کمل کې وی هغه ملک والو به جهاد او کې بل لوڅه دعوت وير کې چې دا قوانينو باندې د الله پزان ماندي دیم قانوني راوډو دیم قانونی بیان کړه په آیت نمبر یو 16 اتیا یو اتیا دوا اتیا کې تقسیم الاموال بل قانون شرعي چې مالونه تقسیم کوي په قانون د شریعت معنی تر دې چې هغه د پاره وصیت وکړي چې سړی مړ کیږي هغه د وصیت دی خبرې د پاره وکی چې زمام میراث په قانون د شریعت معنی تقسیم شیدا په هر مسلمان معنی هر مؤمن معنی د اسلام احکامو د منلو او د اسلام د احکامو په مطابق ژوند تیرولو باندې وصیت کول لازم دي چې د وصیتو کې د خپل مرګ نه بچو ته یا ورونو خويندته یا مور پلار ته درېم قانون آیت نمبر یو سلو درې اتیا نه تر آیت نمبر یو سلو وا ته پورې او چې اغه حکم صوم لارتباط النفس دروږي حکم چې روږي یو روجو یو خو د رمضان روجی چې فرضی اخو وخامه خانیسی چې نور خلق په دې منو هڅه ولشي ترڅو چې د نفس کنټرول شي خوایشات دباو شي زکتول فساد او ټول جنجال د خوایشاتو د وجنکیږي د بل حق چخلل کیږي بل سر ظلم کیږي زیاتې کیږي د ټول د خوایشاتو د وجننه کیږي چې کله نفس رکششی خوایشات غالب شي نو بیا انسان غلطو لارو طرفه مایل کیږي لوور هم قانون پایت پا نمبر یو سرلو اتیا کیو ان نهیو انل ارتشا منه کول درشت چې په ملکې برشوت بندې منه به ځکه دریشوت دوجه نه غېلارې نه خلکو د پیسې راضي خټ ته چې دغلې لار نه پیسې ح کاام وت را شي د یو خواغوی کې یاشي فشي د عامه اولاد اولا د دا رنگ دي ظالمانو د پاره لار شي ظالم ظلم کوي او پیسې ور کوي او ځان خلاصي نور نقصاناتم دیرشتم بیاयत نمبر یو سلو بیاयत نمبر یو سلو ضروراتیا ضروراتیا او نحاتیا ایت نمبر یو سلو نحاتیا نا تعبل اقال او تعادبل الافعال آیت نمبر یوسونوي کې داوه ددي برخې جهاتوي صبیله چې ووقاتېلوفی صبی الله الله د ووقات روونه کوم وله تعتهدون درې ادبي او سره بیان که چې جهاد کوئ نو د الله زیده پارې کوئ هغه کسانو س کوي چې تا سره جن کوي او زیات به نه کوئ شو بحر اغله چې دا څنګه دی دی چې په کې جنگ او جګړی دي د هغې جواب والفتنه اشد من القتل چې فتنه ډیر خطرناک شرې د قتل نه بل شو به راغله چې په جماعت کې چې وو کو جنگ وو کو کو جواب الله او چې جماعت کې خپل دفاع کوا او ته جنگ مکه جنگ شروع کوا بل شو به راغله پایتنبری سور درې نه وې چې دا جواب شو چې جنگ به تر څو پوری کال به جنگي دوه به جنگي درې تر لور پنځه پوری به جنگ ودا غی جواب وکړو چې وقاتلهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين لله ترغیب پورې کفروس روجنګی گئی ترڅو پورې چې دا کفار او غلبا ماتشوی نوی کفر او شرک ذلیل شوی نوی ترغیب پورې وږنګی او دين خاص د الله شوی نوی الله ته برابر شوی نوی ینه دا الله قوانین چای کی قصاص ده میراث ده د حدود د زنا د زناکار غلو د پارا دا قوانين چې د دې چتر لاندې خلک ژوند ترڅو تیر نکې ترغیب او جهاد وکړي د خلکو سره د رنګ نور ډیر عقاید دي احکام دي د ټولو اونمنې بیا بلش به راغله چې په میاسه د ایزت کې چې و کنه جواب الله وکړو جماعت غونته چې پای کې خپل دفاع او د جنگ شروعات مکو و آیت نمبر 25 نوي کې ترغیب او انفاک ته چې مال ولګوي مال جمع کوي ما مال, مال ولګوي زکا جهاد آغا سړی کوي چې چاغه مال لګي په دین باندې جهاد باندې زکه یو کسړی چې مال نه لګي دا د دنیا سره مینه ای مال سره مینه ای چې دنیا سر دا چا مینه نه اغه خپل مال نشي لګو اغه کلم جهاد نشي کوله چې جهاد ونشي کړي دین ته خدمت نه کیږي چې دین ته خدمت ونشو کوفر و شرک به عام کیږي فتنه به عام کیږي چې فتنه عام شونه د الله د عذاب د فر الله اخلاصي دنیا د الله عذاب ته د او په د الله عذاب ته د نو مال و یا الله وی خپل ځان حلاکت ته مګورځوي خو او سوک چی مال لګو کی لوی حکمت ده انسان کې خو خوینه پیدا کیږي په مال لګو کې او څوک چې مال نه لګي مال سرمینه کوي نو هغه کې رزیل اخلاق او رزیل خوونه پیدا کیږي بیا آیت نمبر 203 څخه نیوینه د حج بیان شروع کو تر آیت نمبر 280 پورې او پاره کې د حاجانو تقسیم وکړو حجی سعید او حجی شکی حاج شقی ادنا درجه او د اعلی درجه او حاجی سعید د ادنا درجه او د اعلی درجه حاجی شقی د ادنا درجه څوک ده بدبخت حاجی هغه چې هغه د الله دربار تلاړ د توش د دنیا سوالونه کوي لته الله وی دا د ادنا درجه بدبخت حاجی ده او د اعلی درجه بدبخت حاجی هغه ده چې هغه خبرو کې تا تعجب کوي غرض یې د څو خيارو خيار خبرې کوي دا به تعجب کوي غرض یې د الله د دین په مقابل کې به جګړې مار دے. دارنګه دا, دا الله دین په مقابل کې د خلخ بل عزت ګران دي دل بیا د خلکو خفغان او د خلکو خوشالي بیا ګران ده د الله دین او ت بیا مهم نه دي دا غه د اعلى درجه بدبخت حجي دي او د حجي سعید ینه نیکبخت حجي د ادنا درجه هغه ده چې هغه د اخرت سوال کوي الله نه په دنیا کې د نیکي سوال کوي الله نه او په اخرت کې هغه د نیکي او اجر سوال کوي الله نه او اعلى درجه ولا حجي سعید نیک بخت حجی اغه ده چاغه خپل خپل ځان خرسي خپل مال خرسي خپل ارسي خرڅکړي دي ابتغاء مردات الله د پاره د رضا د الله یې ناغه د پاره د الله رضا محمد د نور چا زاد د نور چا خوشحالی د نور چا خفغان ته نګوري صرف د الله خفغان او د الله رضا ته ګوري د پاره د سرکرخه ده او دا د پاره پار مهم دي به آیت نمبر 29 لس یوولس کې تخويف دنیاوي زجر ویر کی منکرین د جهاد ته یا منکرین د توحید او رسالت ته او آیت نمبر 222 دو کی تزہید میں دنیا چې دا ټول فساد دنیا سره د مینی د وجه نه دي چې دنیا سره خلکو ژړل لګولې دي مینه وسره کې د دنیا, دنیا مقصد ګرځولې دي په دې وجه باندې الله وی چې دا خلک منکر شوی منکر شوی دي کفرو منکر شوی دي د الله د توحید نه رسالت نه جهاد نه او د مؤمنانو سره ټوکی کوي آیت نمبر 202 د یارلس کې نقطه او د مشروعیت د کټال چې جنگ می ولی فرس کړي ځکه م فرس کړي چې خلک ټول په یو دین باندې و خوکلا چې په دین کې اختلاف راغو چې کله اختلاف پیدا شې نو خامخه مخالف بری دوخمنی او دخمن سره خامخه جنگ جګړه کیږي جنجال کیږي دغه جنگ دغه جنجال او دغه جنگ جګړه دفاع د فارم jihad فرس کړي دي چې دی خلک په دفاع کوي د مخالفینو هغه مخالفین چې داله دا په خلاف روزي د الله د احکامو په خلاف روزي د الله د کتاب په خلاف روزي نه وي سر بیا ځان بزرګ بزرګ بنکه د غوي په خلاف جهاد کوي او تبو بیا ځان قرباني لکه څنګه چې غوي د شیطان پر لار کې ځان قرباني مال لګي وداران کې تبد الله په لار کې ځان قرباني او مال ولګي 214 سم کې بیا تشجيع چې کچ کچېریته د مخالفینو سره مقابله ونه کې تکلیف ترنه کې مصیبت ترنه کې لوګه تند سختي ترنه کې مالي او بدني تکلیف ترنه کې او د پخوانو د پیغمبرانو د غوی د ملګرو غونتی او لیا غونتی و نه جړه کیدی لکه څنګه چې اغوی جړه کیدلی وو هې دومره تکلیفونه پیراغلی وو چې اغه نن موږ اورونو زمنګا حیران کیږو چې داسر رقم تکلیفونه پیټرشيوي دي چې دنه منلودي نو الله تعالی ترڅو چې تاسو د مخالفینو سره مقابله ونه کوي تکلیف تیر نه کوي نو د جنت خیال د ګمان نو باسي ام حسابته من تدخل جنت کتا سو دا گومان چ جنت بلاشه په منزونو ته شو په هاجون ته شو او په روجو باندې دو الله وی نشته ل جنت له دا سنه کارنه ل جنت بیا ایت نمبر 255 لسم نه د کور د اصلاح د پاره اتلس قوانین شروع کړه په اتلس قانون کې دو قوانین مونږه ویل دي بیان کړي دي اول قانون په ایت نمبر 255 کې چې د کور مشر په کور والو باندې خرچه کوي مال به مصرفي مال بلغي دا غوي د ضرورتونو خیال ب ساتي ضرورتونو کې یو خواهشات دي خواهشات نه خو ضرورتونه کوي ضرورتونو کې تعلیم دي تربیه ده چې دینی او دنیوي دواړه تعلیمونو ور معنیو چې دینی تعلیم دي لپاره چې اخلاق ښه شي عقیده ښه شي اخرت ښه شي او دنیوي تعلیم دي لپاره چې په دنیا کې کوم کسب وکي کوم کارو کې او بل سوالونه کې ډاکټر شي انجنیر شي مثال خبره یا کاروبار شي یا بل یو کسب زده کی او بل سوال ون کی بل محتاجه نه خوله غټه کی خپل خوراک کی او د دین دن تعلیم دینی تعلیم چې په دینی تعلیم کې ټولو اهم د قران زده کړه ده ټولو نه اهم د قران زده کړه بیا نور قران چې کل زده شي ته قران زده کړه شي نو بیا نور تعلیمونه دینی نو کې وسړی غوړی تخصص پکې کی وکړي بیا دې کوي پکې چې گو یو و هغه دین تخصص کوي او ګوبل بخش کوي هغه به دار خپل کار نه خو هغه بنیادی شوینه باندې چې هغه د خدای کتاب ده پیغام نه باید پول پوي وي پول مسامانان باید په دې خبرې چې توکي دوکانه کې او توکي ونه غولې یو خپلم د اغنشي ګمران شي خراب نشي نو ته بده تعلیم او تربیه کورمشر به تعلیم تربیه ځمواري خپله په غاړه باندې د بچو کورونه خويندې واړي د ورونو خويندو یتیمانان ورسره یتیمانان کمسکینان ورسره مالدار او نور مسکینانو زیرموری په غاړه غستې شیدغو او نور خپل پروانو زیرموری په غاړه والی زکه کړه چې یو کور اغا په سعید طریقه باندې تربیشه پاره مصرفو شي نو هغه نه سبا ټوله نه او ټوله چې نه جوړ شي خه معاشره م بیاغه خه معاشره ټول د پاره یو سبب ګرځي نو ټولونه اول قانون د کور د اصلاح لپاره چې د کور مشرب خرچه کوي په خپل کور والو باندې نغې کې منغو چې تعلیم و تربیه باندې مصرف کوي پجامې او جوړې باندې مصرف کوي چې خو جاما او خو جوړا د وسه مطابق چې د چاڅونو وسه کیږي تقریبا کوي کیمرې باندې کوي صرف یې اوري نو کیمرا باندې ول دوه مسخ کار خونه د خپټنه وای بند شي بس بار بار خلاصو بندول ته جات ماندا چې وسلري کو دا هو سپاده بول کی نو پر جاميو جوړې باندې دا نه کې خوراک ماندې فراک واني چېخه خوراک و دته وير کې داغه مسرب کور مشرقي په خپلو بچو رونو خویندو مور پلر په دې ټولو باندې دا یو قانونو دویم قانون پایت نمبر 218 سم کې بیان شو چې کوت علیکم القتالو قتالو مقرر شوی له تاسو باندې جنگ یعنی jihad وو هو کرہ لكم او حال داره چې دا پتا سومانی بد لغي انده jihad حکم پتا سومانی بوج راولي فدا څنګه دیند چې موږ در jihad حکم کوي لیکن الله وی دا jihad په دې jihad کې خیر ده ستاسو بقا ده کو jihad نه کوي نو مخالفین بم مات کی مخالفین بم ختم کی مخکې په دې نه نساب کې بن شاله نه jihad نه کول نو نقصانات بیان شي چې jihad نه کول څه نقصانات دي نو حکومت کټال چې د کور مشر ب مجاهدې jihad له هميشه امادهي jihad وکي چې امیر و توکي حکومت و توکي دو جهاد لزي دوه قسم jihad مونږ ویل چې دوه قسم jihad ده کټ چانی لیکري ځان سدولي کې چې jihad دوه قسم ده یو قسم ته ویل کېږي اکدامي jihad او دویم قسم ته ویل کېږي دفاعي jihad یا فرض عیني jihad فرضي jihad متولکي د اکدامي هغه jihad توکي کې کله چې مسلمان پا خپل اختیار کی وی خپل ملک قانون د شریعت نافذ کړي او ټول ټول ټول ملک کې عدل او انصاف قائم کړي د بیا اقدام کوي په نورو زینو کې د دی ځکه دا قوانين خود انسانانو نه دي د الله دي شری قانون څه مطلب چې دی کې قصاصي پدې کې د غلو د زناګانو او د نورو چکو محکمې په شریعت کې دا غټل احکام او قوانين نافذي په ملک کې بیا د دې قوانينو دعوت ورکول په کال کې یو ځل دعا په امیر باندې لازم دي چې نور ملکونه تعویر کوي داوت به ورکي پیغمبر اسلام به ورکاو خطونه ویلې ګل ملکونه تاگیر پیرا امیر باندې به با لازم دی چې کال کې یو ځل دو کال کې یو ځل دی په خپل اسباب او دی او دغه دغه مطابق داوت به ورکي د جهاد د اسلام چې د اسلام دا قانون دي د بره نظام نه وګوره تر د کور نظام پوره دا کې دي نظام د ټولو غوړه دا قبول کړه کچیر ته یو یو ملک قبول کی نو ورور دی مسلمان دی بس د ورغې به و سره برخت کېږي او کچر ته هغې قبول نکی دا نظام د دوم قانون دویم شرط سره بیا جزیه ورکول دي دی به دی نظام ته به ځان زری ل کوي د د اهه نظان دی دا د خدای د کتاب قوانین دي دی ته ان زری ل کوي لکه اورتوب یت منګویللی او چې دی به د یو ټیکچر کې د زیاب ور کوي مساوانان او تا اغه رقم د ځکا د زکات نمبر رقم ده ته یو قسم سر باندې نو کچې د غمنه مني ځانم نظرې رکې او اسلامم نه مني او ځانم چې د اسلام مقابل کې نیغ نیغ کوي او اذان زوره ور زوره ور نو بیا درم کلار او سر د جهاد ده بیا په سجهاد کې دي ته لکه اقدام جهاد د اقدام جهاد به د غټ خبرې وي نور بیا وړي وړي خبرې دي په سورته انفال توبه او بلغه سورته ون کی غوړي وړي احکام او مسلې بیا لته بیانېږي ان شاء الله چې څه باباي د کافرانو سره کم خبرې اترې وشي سره کم کارونه او سره وشي ټول هغه لته بیانېږي ان ته ویل کېږي اقدامي جهاد دیمه نقص دیمه دیمه قسم جهاد ده عيني جهاد عيني په لحاظ چې دا فرزي عین وي او دا هغه ټیم کې دا jihad فرس کی کله چې یو کافر په یو ملک باندې حمله وکي و دا هغه ملک یا هغه د دغ کلی یا هغه قب일리 په ټولو خلکو باندې پنره خو ځوان jihad فرس شي او دا ګردسنه چې مولای فرس کی لکه دا د خبر از کوم چې ډاکثر خلک ذهنونو کار شوی چې دا خو مولا چې د فتوا کوي مولا د فتونکي خو د پښک دا حکم کړي موږ تاسو ته پیغمبر اسلام موږ د شریعت پر خې د پر خې موږ تاسو ته د نه آ, سعودی نه راغلي دي او نه د مصر نه راغلي او نه د پاکستان نه راغلي کوي سره په دې منځان دوه کوي ځان غولي خپل کار دي خپل اخرت دي الله پو شاغه پو شوس الله به سره بیا حساب کتاب کوي نو دې ته ویل کېږي اني جهاد فرض عین چې په ټول باندې فرض شي نو پدې کې به ټول جهاد کوي خاص په اقدام جهاد کوي امیر چې د چاره چوک موکي نو هغه کسانو باندې جهاد فرض کیږي امیر کله زرو زر ته وکموکي په هغه لاسو باندې جهاد فرض کیږي امیر که لاس تو حکم کی په غل سو باندې فرس کیږي اغه لاس به د امیر تاعت کوي او jihad بکي کدی به د قدالست کسان چې چاله امیر حکم کړي دا jihad ونې کی دی ګونګاریږي دسی ګونګاریږي لکه فرض مونږه سړې پری دي لکه فرض آ, فرض رو ج چې سره پرځکه دا فرض شي کنه فرض وی يم دیل چې په فرض شي بیا چې فرض شو در معنی څنګه چې مونز نه کول زموږ تاسو په نيز باندې یو سخت ناروا کار دي روزانه نیول یو سخت ناروا کار دي دام ګوره فرض دی دام دغره دا کې ګنا لري په خپل هغه کې نو امیر چې چاته کوم کې په دامي جهاد کې پاغه باندې جهاد فرض کیږي او دا نور چې دي نه کفایت کوي ته لیکي فرض کفایا کله دا خلاص زرو چي دي ټول وسپېڅل خبره ملک د 3 خلک دي دا امیر لاندې د 3 کروڑه خلک دي په دې 3 کروڑه کې امیر لاسو ضرورتو کومو کې جهاد د اقدامې هغه د 3 کروڑه غلص زرو چي دي د دې 3 طرف نه کفایت شو کافی شو د دې غا خلاص شو دی نورو او په اېنی جهاد کې اېنی جهاد کې کله حمله او کې اشغال چې د ویلګي په مسلمان ملک باندې کافر به په ټوله باندې جهاد فرض کړي بیا په ټول چي دي جهاد لګاړه تیاری مجهات کوي تر دی پورې چاغه کافر د خپل ملک نهونه باې وخت هم حيیث س کفو وکم و حي اخ کوم مقیتونو ک تر شو اوس دوی کمځ ک چې موموندل او با دو کم چې داس ویستی پوه شو بیا وغلی وت نه کې د دوهکسس مجهادونه دي نو دویم قانون او حکم القتال حکمل کتال چې د کور مشه د مجاهددي جهاتله با میشه اما دریم قانون ننی سب کې بیانیږي چې یا کور مشر با دیر فائده ده پاره لگ نقصان برداشت کهی یعنی یو کار کې نقصان لگ ده خو فائده پکی دیر ده نو دیر هغه اگر لگ نقصان برداشت که خو اگر دیر فائده ری ده ترلاسکی او دا کانون نید دا یو کانون دا استاسو پا اقتصادی بخشونوکیم دا اگر قویشه تدبیر قویشه قورن کيم تطبيق وشه jihad باندې باش کيم ته تطبيقي پډيرو شينو کي ودايه قانون مونږه د قران دي بس ورو باسه چې ځین پکار کئ نو د کور مشر به ډيري فائدې د پاره لګ نقصان برداشت کئ او پدی باندې مونږه بیان راوړو د اشهر الحرم اشهر الحرم هغه څلور میاشتو ولیکيږي چې هغه میاشت ته الله عزت بخله باری کې الله جنگ حرام کړي او دا میاشه د عزت د ابراهيم عليه السلام زماني اسلام کې صرف نه د ابراهيم عليه السلام نه د میاشه د عزت وي بلکې په يهوديت کې هم د د عزت وي په عيسايت کې هم د عزت وي په الله جنگ حرام کړي نو الله وي چې دا میاشه د عزت کې جنگ نه کول جنگ کول ګناه ده که چیرته پتا ما نه جنگ مسلت شي پتا حمله وشي اغه اینی jihad ته اشارکای فرضی jihad ته او بیا ته jihad ونه کې تو چا د خپلور میاشت د عزت کې ځکه jihad نکوم دي کې jihad ګنا ده بیا ګور د نقصان ډیر دي تاوان ډیر ده اغه اوس ګوره بیانی غخان يس الون که پختنستان ان شهر الحرام ته میا په بار د میاشت د عزت کې اغه څلور میاشت د عزت مخ کې بیان شوه د رجب و میاشت د اسلام اسلامي محرم خراجاب ذلقاده یو لسمه ذلحجه او محرم اوله میاشت دا درې میاشت دغه په ترتیب دی یو لسمه او اوله ذلقاده ذلحجه او محرم او یو پکیمه کده ومه میاشت رجب نو په دی و میاشت کې جنگ کول ان اقدام جهاد کول ته جهاد اقدام کول دا بنا دا الله بنکړي الله حرام کړی دي دي ضرور میاشت الله بس یو عزت ورکړي زخم پر پدینه بوجول الله د عزت ورکړي کی دې شي کوم ځکه پوښ عمر باندې به تاسو ته وې چې ول الله د عزت ورکړي نو بهر حال په دې کې الله وی اوس ګور پښتنه کوي خان یا سالونکا پښتنه کوي ستانه ان شهر الحرام په بار د میاشت د عزت کې قتال فی کول په دې میاشتو کې چې په دې میاشتو کې جنگ څنګه ده ا دامی جات څنګه د وویکو کوی نهکولو کلل ورته ووایه کتالون فی کجنګ کولفی پهې میاشتو کې ق كبيریرلوګون ده دا یو نقصان شو چې پهې میاشتو ک قته کې د خولو اګنا ده ځکه الله په کې جګ رام کړی دی نو چې او الله حرام کړی یا کې نه خوګنا ده د اللهکمله د حدوددو تیې دی خو کچیرته په تامه نه جنگ مسررت شی او تخوله دفاعونه کې به دا غي نقصان ډیر دی ګوره وسدونه ورغره دیمانه یو لیکي خان د وسدون عن سبيل الله په دیمانه یو لیک خپل کر مسجدونه کې ایوشبل نوٹ کین د خلک کې دي موبایل لکینی موبایل کې کر مسجد رو باسي ورده سي نه دي موبایل کې کر مسجدونه زرو باسي که درسته کې نه ورده د قران دي د ډیر مرګور مال چې د قران آداب یورس بیان ک زګمن د قران په شروع کې څلور آداب بیانو د قرآن دا نیوی کسان کډ قران د دې آداب لحاظ ونی کی ګورګونګاریږي په دې منځدا د کتاب بیزتی ده ځان موږ ګونګاروي د الله عذاب لاسه دعوت مې ورکوې ځکه دا, دا خوې کتاب د خوې په خفکیږي انه له کتابون عزیز قران کې راځي دا کتاب ما منډیر ګراند ده ما تدیر عزیز ده الله فرمای انه له کتابون عزیز دا کتاب ما تدیر عزیز ده تمام منډیر ګراند ده بیا په کوی چې پالنامه پا یو کتاب ګران دی غالباً د غایت په صورت قصص کې د کوم یو صورت کې دی نو چې یو کتاب پالنامه ګران دی او تد هغه بیزتی کې د د آداب لحاظ نه موبایل کې او آواز خل کوزان آسان کړی خو اساني دا شو چې انلاین شو ځکه پر بده انلاین ونه ول کې نه چې مخامخ خپل خوندې او انلاین خپل خوندې اونلاین دوم راخوان نهي څو راخوان چې د مخامخي څوک بناستي تکیا به وي لې به چيز کی څوک به د نه کوي څوک به دې ودې چا یو رقم شکړې چا کار دا یو کار کړي نو په دې وجوانی د آنلاین دغه یو شش ترې قبل ته اوس موږ شروع شروع کړ او خلک هم ډېر شونې زمغوې زخه ده بس اوس اغنيش نه خړې چې لکه خلکو ته نو او موږ چې ډېر ټول خلک ستا ته ګور چوکیکل نه کوېغا به کوي چو خبری کوي چو غه کوي نو په دو دقرورآ دا به ډیرر خیال ساات موبایلونو کې به دا چې موبلیل کې دقر خلاص کړی او موبلیل ک وره خپل کوه مدی به را خللی مختاب به کې ګد او کوم تونونه چېدي هغېه به ګورې چ چې کوم تونونه راړم غا تونونه به او دغه کوقرران د کوي ځان سر به کاپې کله خپل نیکل به د عاد ته به دا به نو د بیااد به دا ه ته میلا شي چقرآ د به الله محرومه کې بیا تور اس دا نه کرشه خوښم ودایو چې د پټول خیال کوی او دا عہد به ما سره کوی چې زمونږ په کومه طریقه باندې استاد مکوکاندا چې په کومه طریقه باندې موږ ته استاد وي چې قران زده کوي هغه طریقه باندې به با ما سره زئ په دایو هغه ما سره وکئ او کاسي غف لگاوي نو بس به یو څوري زبوی او غپيان خلک به ډیر نه یې ساري قران مخیتا توک چې غف لګی نو خپل قران مجید کوم مجیدنو کئ وسد عن الله پدې معنی یو ولي کيم اداغه نقصانات به معنیږي خا د جهاد نکولو کچیر ته تا تامن جهاد فرص شي حمله در معنی وشه او تخپل دفاع ونه کی خپل دفاع, دفاع زکه چې جنگ خو خښه نه ده او پدې میاسته کې خو جنگ ناروا بللې الله او جنگ خښه نه ده کافر وی پتور م و وی په کلمې مسلمان کا تبلیغن سایبان وی په کلمې مسلمان کا پتور م مسلمان و موږ پر طور مسلمان او په کلمه مسلمان کا تو چه پر کلمه مسلمان چه اخو یعنی پر طور چه مسلمان نشی اخو منافقی قرآن اغطا منافقی لی پر صورت علمران و صورت عنفال کی برای چې چه خدا پا کوئی زبستاسو امتحان کوم یعنی پر تاسو کې بزر پلیت خلق معلومون په دو طریقو بانده یو طریقا ینی منافق بتاسو کہ معلومون په دو طریقو باندې فسره انفال کې راځي یو طریقہ دا, دا چې پیغمبر ته ډایرک و هيو کوم چې پیغمبر پلان کې منافق دو پلان کې مؤمن دي نو نسخه پیغمبر شته نه دي نو وسه دوه متریقې به ومه یتونې چې دوه متریقې د جهاد ده چې په جهاد کې بده منافق معلومات کیږي چې چا مانه جهاد بد لګيږي دا و منافک او چوک چې جهاد سره شوق ساتي دا و مؤمن دا د قران آیه دی نو وی په کلمې مسلمان کا یعنی په مسلمان کا په خوګه خوګه معنی نه مسلمانېږي سړې ښا جنگ بد سره کوي نو نقصانات او سګورا وسد عن سبيل الله او بندول ول د لارې د نه یو دویم وکفر به کفر به باندې دوه ول کوي وکفر به او انکار کول د الله د یو به یعنی د الله د یوال توحید نه توحید چې مخ بیان شو وکفر به او انکار کول د الله د یوال نه یو وکفر به انکار کول د جهاد جهادنا یا كفرن به انکار کول پیغمبر اسلام د پیغمبر نه چا پیغمبر نو يا دغه پیغمبر کې شک کول دا دوه يا وكفرن به انکار کول به په دې قران باندې له ټول زمير راځي کېږي ټول خبره تا دا دوه نقصان شو درم والمسجد الحرام وسد مسجد الحرام او وسد عن المسجد الحرام د سیده خطر جمله او باندول د مسجد حرام نه جمعات نه بندول درې چلورم و اخراج اهله او استل اهل د دې منه داغي د کلینا خلق وباصل ما هجرت ته مجبوره کول چلورم او پنزم اکبرو ان الله زیاده گوناده دا پنس داله ول فتنه پین ذمہ داره ول تو اکبرو من القتل او شرک او کفر فتنه ک ټول ناول ک شرک او کفر دی خان ابه نور فتنه ور پسی اکبرو ډیر لوی گوناده من القتل د قتلنا الا وک چد ته جهاد و نکي نو نقصان خو یو دی جهاد کولو چا چاغه وینتو یو ول دی پاغه ک جان ک ول دی پاغه ک لیکن ک ته جهاد و نکو یو نقصان چ وسد عن سبيل دا, دا لاره نه بخلک بنديغي څوک بده څوک بده څوک به حق نشي بیانولې دا الله توحيد به نشي بیانولې ته پیغمبر سنت به نشي بیانولې دا قرآن به نشي بیانولې نیولکیږي به وحلکیږي به جلون ته بغرزه ولکیږي تکلیف او مصیبت پېتیږي دا یو نقصان دویم نقصان لکه پیغمبر اسلامه چې کفارو توحید په بابت کې ټول تکلیفونه تیر کړیو ټول مصیبتونه ټول مرګري وته وجل ټول تکلیفونه ورماي تیر کړه په تیګومان یو وښتو په خاورو باندې په خاورو کې کاش کړو پیغمبر اسلام دا معاملو تکلیفونه دي په لوګه کې تیر کو تند کې تاند به ورمنهرا واستلا تعالی دلار بنداول صحابانی ول بندیان کول شکنجه کول کیدان کولی چې د دین پرې ده د سره ملګرتیا پرې ده, ده, ده, ده, ده, ده. و وسط الله او بندول دلاده کز کافر به دمن غالب شي چې کافر دمن یو نقصان به درو زی چې الله دلاره نبی بندي دویم او کفر او انکار کول توحید نه د انکار کول توحید نه دویم نقصان ده خلق به مشرکان شي څوک به اسایت لا مایل شي څوک به يهوديت لا مایل شي څوک به هندوزي هندويت لم شي څوک بل لا څوک آ... او خاصه الهاد خو په غلبې سره راغو په دې شلو کالو کې اکثره خلک ملحدان شو کې به شلو کې نه پد چلوي خو ته کال کې څوک منستان شو مولهدان شو او څوک لار مغربي ملکون کې مولهدان شو اسلام د ایمان نخلا شو دا ټونه غټ نقصان دی دا دوا او دریم وال مسجد الحرام او بندو ول د مسجد د جمعه تنو بنديږي جمعه دونه نه بن نشو سمان پټوله دنیا کې ورسره افغانستان خو پېد افغانستان مثال و څوک ور کوي یا زی و کوم به وې داس سیاست کوي سیاسي دي یا به وي چې دا وسوګره یو طرف دارے کئی دنیا کتورو گورا فلسطین کو جمعات بندیگی کن بندیگی فلسطین کی مجد اقصا منزون لیسوک پریگیدی چی منزوکی چھپا منز ویلاری او او او او تکایی جمعات کین پریگیدی کل جمعات بند کدیگی کل یو شی کدیگی کل بل شی کدیگی پر اندوستان کی گورا جمعاتونی وننر وونه ورزول بابری مسجد او بل مسجد او بل مسجد چې په تاریخ لر او ټوله ونه ورول alternation منډیرونه جوړ کړی دي ښا سمرقند چې دین مرکزونه او بخاري غوندي سړې چې دغه علاقو د بخارا بخارا کومه منطقه وي دا د ازبکستان او تاجکستان او دغه منطقه د مسمانو مرکزونه پوخه دغه ټټه ټټه مدرسې وي په سمرقند تاشکن بخارا کې ټټه مدرسې وي لیکن البته نن د اسلام نومشتہ جمعه تک نه په نوم باندې جمعه دغه جمعه د څوک زینه په ژوند د نالته الہاد او کفر په د کومونیزم د کومونستان او دغه منطقې نه ولوي دمر چې خلک چې جمعه ته تباور بار کړه دولس په ان دولس باندې اتس وکاله مسلمان حکومت کړي چې وتو کې اتس وکاله مسلمان حکومت کړي نن د مسلمان نومشتہ په ان دولس کې نيشتره چې جهاد و نشو کافرانو راغله نوو نشان د مسلمانانو ورکو او او او کوشش کړي چې کومه متکی مسلمانان سري په دیکر نه اوځي او په دیکم دا کار وکړي د جihad نه کول نتیجه وا د jihad په نتیجه کې دا دامنټکی مسلمانان شوي خود jihad نه کول په نتیجه کې برت مسلمانانو لاړی پنوی مسلمانان دی خنور څوک کمیونیستې څوک ملحدې څوک سکولر دی څوک یو شری څوک بلشنه نو ول مسجد الحرام او بندولو د مسجد الحرام نه جمعاتونو نجوماتونه به دی باندې جمعه ته به نه پریګی دی اوس د فلسطین کې جمعه د اورانیږي د يهودو دل زنګ لکړې د اورانیږي ځکه jihad نشته تر ته jihad شروع نشي هکچه د مجاهدین jihad شروع کی به بچی د جمعات ځکه بدیزه کې دوه پروگرام دي چې یو خپل یو په خانی دغ دی ټپل انته دغ جوړ کې ادو کې دطرخته اشاره شوي ده چې دا به جوړي کې په دغ ضمانه جممات به غور کي وللی جهاد نشتهرهول مجد الحرم او بندول د مجد د حرم نهو جمماتونه خلککو بندېږي په انندوس کې مجد د کرتبا په نومانې منږ ماتو چې دا دا عمایانو جوړ کړړی ت سوه خو سر به کستنی او هغې جممات کې داسې سیستم کړهو سپیکر هغه ټایم کې وینه چې امام بپایو سر کوي الله اکبر اغه आवाज د سیستم کړه نو ټول جمعات کې الله اکبر आवाज لو ټول خلک به د आवाज نه خبرد بغیر سپیکر بڅلته په څه طریقہ کړه وا نن استبل دي دا ونی و چې ارمينيان اذربيجانونی وو دا موږ قتل په جمعاتونو کې اسونه درولې وو دا اسونه اغه جوړ کړي جمعاتونو د jihad نه کول نقصان غو نقصان دي دا درې نقصانات شو تلور نقصان و اخراج اهلی او استل اهال د دې منه دا غې د کلینا او استل د دې جماعت والو منه غې د غې کلینا کلینا به و با سي خپل وطن به دی او ماجر بي. بل ملک به زکه خپل وطن راضي د غلامی جون به قبلې ته کفر نظام مقابلې ته کفر نظام نه قبلې نو خا ماجر کې جهاد بکې زکه اپ اقدامی په فرضي jihad کې یو حکم دام ده چې د دې کې به مجاهدین به هجرت کوي خپل بچي به وباسي او به به د اغيز نارضي خپل ملک jihad کوي یو حکم دام په کې لري په شریعت کې خام واخراجو اهلی او استل اهل د دې کوي والو منه د کلینا اکبر و الله ډیر لوی ګناه د الله په نس باندې الله وی رضا الله د الله رنه بندول دا انکار کول توحید باندې قران باندې دغه جمعاتون او د مؤمنانو او در اخپلو كله اخپلو لا اخپل ملک نویستل ويستل د لوی غوناده jihad نه کولونه قتل کی خدا یو نقصان شته خدغه نقصانات وګره او پنځم نقصان چې ټول غټ نقصان دی هغه داري چې ولفتنه تو اکبر من القتل چې کفر او شرک ډیر لوی غوناده من القتل د قتل نه کفر بدر کی عم کفر ممکن تمر عام کو کفر ممکن دومره عام کو چې دیو پاسپورت د پر خلق ایمان نه خلاصو یو پاسپورت د پره قبولي د د ایمان نه خلاصو ی اسلامي وته پرېحو نو الفتنۃ اکبر من القتل او کفر او شرک او نور پروګرامونه د دوی شیطانی پروګرامونه د بیان ازادۍ پونوماندي شیطانی پروګرامونه د هیومن رائټس پونوماندي وومن رائټس پونوماندي او د بل رائټس او بل رائټس پونوماندي تونه شیطانی پروگرامون روان دی دا با درکی عامشی دا دا قتل نغلو یک گناه داللاوی دا دلوی خطرناک شده قتل که خوبا یا او جلش یا بچ شی غازی باشه خلاسه بجی خبره لیکن دا بیا جوانده با مده جوانده جو جو جو جو جو جو با یا امر بای جوانده با یا غلام بای داته زندگی شده والفتنه تو اکبا یا اخبال ایمان نظان خلاصه آیه کم نقصان ده که ایمان نظ والفتنه او کفر او شرک اکبر ډیر لوی غناده اکبر وته ویل دا د دې ته لیکي سیغه د اسم تفضیل او دا ولکې ګره کل قتال فیه کبیر کبیر چې دا د دینه د تفضیل سیغه چې دا ډیره هغه دا ده دا شونه اکبر لوی غناده دا جنگ کول خو غناده په دې میاست کې خدا نه کولې به دین ډیر لوی لوی غناده دغه د ولا یذ بل نقصان ګره بله نقطته ولا زالونه او همهې شبوي دا کوفه یو کااتونه کومه چې تاسو سره الله افان ا ک تاسوونه که تاسو جهاددو نه کوي دوی به تا جنگ ججنکي تاسو پسې به را تاغ سر نه دولس دو ګټې دمر فرک د په مونګ په امریکا ک دولس ګټې دلته چې ور دلته چې شپې هلته وري دو ګټ لیکن غ نه دو ته راغې چ چې دپاره تله سره کو نه جوړ کې تله آبادې راولي په دې مون سامان خوشاله دي په دې مون دوکدي چې سره کو نه جوړ کډو اماراتونه جوړ کډو د آیاشې اډیم له جوړ کړي اوګد اوګد رنگینیا نه جوړ کړي دنیا را ته خيسته کړه دنیا کې نن باسلوم او دین ورسن خو خلاص کو ایمان نه ولایزالونا او همیشبې دا کافرن یو قاتلونکم چې جنگ کی تاسو سره حتا تر دې پورې یردو کوم چې واپس کی تاسو اندین کوم د خپل دین نه ترټو چې خپل دین نه پرېخه ترټو چې داوی دین نوی قبول کړي سیکولریزم داوی دین دوسه سیکولریزم اوس داوی غټ دین سیکولریزم نه د نور دین نه خو عیسایت خو خپل غرزولې يهودیت او خپل غرزولې د نور دین نه خو خپل اوس غټ دین سیکولریزم چې کې اسلام یني دین او سیاست باید یو شې نه وي دین او سیاست کې کار نه لري د امونځ کساس قصاص قصاص حکم ولسته نو قصاص حکم چې کله چې قصاصه خله ما نو کوم قصاص فرضي نه بیا خو ارته خپل دښمنه بدله اخر بیا خو ملک فساد شو کساس حکم د حکومت د پاره ده سیاست شو کنه شو حکومت ل چې د بهک سااس داخلی بدله د دا دا قانون میرا قانون دا به فردی اوکس به میرا قانون نافس کوئي خو فردی میرا کارون شم ناف کولئ حکومت لا لو کمی چې د میرا قانون نافس کا ملکې د موسلمان دپره دلاره جوړ کا دا دا سیاست شوکر نه شو و نه سیاست بدین سر او wala wala yazaluna ah mesha bay da kafiran yuqatiluna kuma chi jang ba kita z surah ta tar de pure rdu kuma chi wapas kita so andi kum da din sta sona in esta ta kaw cheri wase wara segi tuani wase segi taqat wara segi ta bakhpal din wapas kai wulshwe darange surate haju gore lagaw wala sam si para surate haju surate haju wala sam si para الحتا لام دراسي جهاد نه کولو نقصان بياني خان الحتنورم تفصيل نه آيت نمبر 30 ولي سم سفارا دولسم <روکو> دا دولسم رکو دو ولي سم سفاري وذن الّذین اجازه شویده د جنگ لّذین د پاره د کسانو یو قاتلون ب انهم ظلمو چې جنگ سره کیږي ان علی هغه مظلومو د پاره ما د جنگ اجازه کړه ده چې هغه سره جنگ کیږي ان کافری نه پرې کیږي جنگ سره کی اوذن اجازه شویده حکم شویده لّذین کسانو ته یو قاتلون چې جنگ سره کیږي بیا نو په دی وجه مې وته جہاد وکم کړه ده چې دوی د دوی مظلومان دي پدې ورځې مو ته ویل چې جنگو کوي خپل دفاع کوي وان الله او یقینا الله علا نصرهم لقدير په امداد د دوی باندې خامخا قادر دی چې له دوی د مظلوم امداد وکړي خو شرط ته دلته جهاد خو کی کنا دیه بالا د دې مظلوم امداد کړي الزینا ااده مظلومان هغه کساندی او خروجو من دیارې ما 24 تلې شو د خپلو 24 تلکیږي به خپلو کورونو نه 21 تلې شو د خپلو کورونو نه خپلو کورونو ماجر شو کنه خپل کورونه پرې خو کپرې بغیر حقین به د سجورم نه جرمې تاو اې نو دا وانانو ته جرمو اې جرم نو بس یبانه جوړ شل قاعده دا او بس راغ دلته شل کال موږ نه عذابو الذين تمظلومنا کساندي وخرجو من دياريمه چوباس لري شو د خپل کورونو بغیر حق کنه به د جرمنا جرمینو الا الا مگر ان جرم داو یا رب رب دا یا کورو چې ویل بدوي ربنا الله رب زمنګ الله دے ال الله خپل ربنل دے جرم صرف چې الله زمنګ رب دے هغه چې موږ ته کوم کتاب را لګلې موږ داغه احکام لاندې دا کوي د جرمو اگر چې موږ ته کوم دین راګل موږ د موږ به دین لاندې جونتيرو د جرمو بس بل ته جرم خو نه دی کړی الا مگر ان خپل جرم او ته جوړ کوې جرم دا او زه کوم دا سزا ورکړه الله وي جرم ميدانه نه دي الا مگر ان جرم ميداو یقولو چې ویل دوی د مظلومانو چې ربنا الله رب زمګلاده او د الله د قانون لاندې جونتيرو د الله د حکم لاندې چتر لاندې جونتيرو جرم بس د مسلماندارې ولولا الدفع اونلا او کچره نه د کول د الله ناس خلق لره بعضوم بعضی بعضی د کافرانو لره به بعضن په بعضی مجاهدونو باندې الله وکچ د دف د دفاع سیستم منو نه په اس کړه jihad کومینو کړه چې په دې سره د بعضی مجاهدونو باندې کافران کافرانو د فکومه نله له دمت سوامو خا مخه تبا شوي به لړول شوي به سوام یو ګرجې د ایساانو پ انو کیالهوي کمه د جیادو کم نه کړ د ایساانو ګرجې بچهوي پریخه پفارو بنوي پرخه و او کیسې د یهدو کلی د یهدو او که په یدو کې یهودو کېو جهادو کهه پتورات کې مړه جهاد کم کړو او که تورات کې مړه جهاد وکم نه وکړي نو د يهودو هغه جماعتونه د هغه ټیم کې يهودیت سيدینو به عیسايت سيدینو الله وي د هغه هغه گرجي د هغه هغه کلیسي بچانوي پرېخه کافرانو او صلواتونه او عبادت خاني د سايبن او مساجد او جمعهتون د مسلمانانو دا بچانه پرېغدا به لړولې ختم کړي به یو څکرو چا یادولې شي په دې عبادت خانو کې فیها په دې اسم مولای نوم د الله کثیر ډېر ډېر چوپې کې د الله نوم یادې د الله عبادت دا بچانه پرېخې ولین سرن الله من ينصره او خامخیم امداد وکي الله من داغه چا ينصره چې امداد کوي دین د الله جهاد کوي دې مجاهدون امداد والله کې ان الله یکن الله لکویون عزیز خامخا غالب کوي دی او غالب دی زوره ورده داغه صورت انفال وګورې لګا شاله راشه صورت انفال پیغمبر اسلام تعالی ته وی پیغمبر اسلام تعالی حکم کوي څوک متقین آیت نمبر 50 پېنجش پېته تلورم روکو لاسامي سپارې تلورم روکو تلورم روکو د پېنجې د پېنجش پېته مې پېنجش نمبر آیا لأسامی سپارین یا ایوهن نبی او پیغمبره او نبی هر ذل مؤمنینا تیس کا مؤمنان علل قتال لپ جهاد باندي قتال <سؤال> وی دانوي علل <سؤال> جهاد جهاد لفظ وی نراوي زکه بیا به خلکو دي کې خو نفس سره جهادي ا دی شیطان سره جهادي ا دی په خلیمه نه جهادي ا دی د قلم جهادي ا دی خلکو بډیر کړي جوړ کړي ودیله فديوجه الله خو دې باندې پو یو فديوجه الله وی یا ايوه النبي او پیغمبر او نبي هر رجل المؤمنين teis ka mu'minan alal qital pazangwande دي د دې ترغيب ورکا شوک پیدا که در جهاد مومنانو تا پیغمبر اسلام تعلید او کم کئی دسی وقتا نوی چی یا ایوان نبی و پیغمبر هر از المومنین علی الصلاة پموز مانیتی اس کا یو آیت هم قرآن کی دسی یو آیت یو آیتم قران کې نشته چې پیغمبرستان الله ویلي چې تیسکا مؤمنان عل السيام پر او جو باندې تیسکا مؤمنان عل الحج په حجو باندې تیسکا مؤمنان عل الزکات په زکاتونو باندې یو آیتم قران کې نشته لکهن jihad بارے کالدا ایتونو راوړي دي چې یا یو نبی یو پیغمبر هرې المؤمنینان تیسکا مؤمنان عل القتال په جنگ باندې چې جنگو کې jihad شوک پیدا کوي تخبر دفاع کوي شي بیا دیسی نیچی بلو مای راشی دوه تا ناستی بیا جاڑی افر یادون با کئی چه مون خوبه جل شو مون کو وطا کول شو مون کو در بدر شو مون خودسی شو مون خواقسی شو در این آیت نمه وش پی توگو ریلان وشمتمداه سوران فال ما کان علی نبینا ندی جائز د فر د پیغمبر ا عین یكون تشی لهود پر اسرا قیدیان بندیان پیغمبر ستا کار بدانی چې بجن کېدل بندیان النساء ډیر بندیان نوول کوشش بنه که حتی تر دې پر یسقنا فلرده چې وینې تل کې پزمکه کې اسخان اسخان ولیکي چې وینې وبېګې دسه پرمایې کې اې تل کې اسخان پیغمبر ستا تعالی وتب اغه کفار الذين یقاتلونکم اگر کوفعت تاثیر جنگیږي او زماده دي حق خلاف کوئی حق قران نه کنا شریعت ټول حق ته بس یادی شریعت مخالفت کوي وو پیغمبرستان تعالی وی چې اگر مخالفین کتاب خلاف راځی شو یا شریعت په خلاف راځی شو دی او تا ته د مناسب نه دي چې ته کې دیان تا حتی تر دې پور یوس خنفلر دی چې خې ویني تل کې په ځمکې داخله خو وټکوالوي یریدون عرضت دنیا غواړی کچیر ته قیدانو په سلاړی بندیانو په سلاړی او ودینه ته تکول لا خلق وتغواړي سامان د دنیا ته په دنیا مینه پیغمبرستان تعالی ته تا د دنیا پرسته اداکار دی، دیو نوکو والله یریدل اخره او الله غواړي اخرته علا اخرت غواړي چې جساس، تاسو اخرت جوړ شي والله عزیز حکیم او الله غالب د حکمت والا ذات دی, دی راي تون داسوره تو انفال سوره توبه د ټول jihad دی په دې کټور الله د جهاد حکمونه کړې دي خام دا صورت ده امدا امدا وګورئ نمبر دعا وګورئ سمخه لګل شي آیت نمبر دعا یا ان الذين يكن راکسن امنو چی ایمان راوړو جرو حجرتې وککوو جهدو بیا مالله مه او جاد کو پ خپلو معونو سره انفوسمه پ خپلو زانو سره فی سې لا پلار آو أو دا لا کېوللهنه واکسن او چېیم دا د وکو ونه سرو چې ځای ورکو ون سرو او همم دا د وکو دا خلک بعضو هم بعض دو دو بعضو او لیا او بعض بعضې د دوی دوستان دی د بعضو ده هغه مشادین او چوک چو امداد کې دا خپل می ک سره دوستان دیلويولله نه واکسسان عامو چې ایمانې را ولم ی او حجرت و جهاد لپاره هجرت او نه کوم چې بیراش جهاد وکي ا بیا کافرانو دلاندې پروتو نو مالک می ولايته من شينا نيشتري تاسو د لپاره د دوستی دا غو نه تشېما تاسو دوستان دي الله ویده دا خل پ خپل پ خپل حساب نه کيه حتی يهاجروا تر دې پر هجرتو کې وين وين استنصرو وين استنصركم في او کچر امداد تیس تاسو په دین کې نه په جهاد کې دین مراد د جهاد دی کچ او کچ امداد کیستا سو پدی د جهاد کې نفعلکم النصر و پتا سو من امداد د داغوی بیا امدادو امداد مسلمانانو او کچ ر تهیجاتم نه کی او اساس امداد هم نه کی بیا اوسر دوستی مکو مسلمانانو سلام الا علا قوم بینکم مگر مگر دوستی به دا... آ... نه کی د داغ مسلمانانو چې داغ کوم په خلاف چې بینکم چې په من تاسو کې او بینم په من داوی کې می ساکون وی مهده وي اوقددس یو ملکی لکه هندوستان د مثال خبره کافر ملک دی اوواغې ک مثمانانه موسی کږ شل کړه یا پیزویش پو مسلمانان هم دی نو ک چې د تا د هندوانو سره یا چنایان دي تا داس یو قرارات کی داسې یو تع دی و سره کړی چې مونږ به یو بر سره جنگ نه کوو معلهوي کاغې مثمانو سر ام دا نه بیا خیر دی چکه تا ته دغ کوپاره ملک سرهغ کړ مثاق د و سره کی تع دی سره کړی والا <سؤال> بما تعملون بس یو پدې ما د پیغمبر ستام حدیث پیغمبر ستام په د مکی والو سره تاوت کړو اې کلي کلی ودسه په مذاکراتو کې چې زمونږ نه کوم کافر مسلمان شي هغه به مونږ له واپس کوی کافرانو وت ویلو او کستا خوانه کوم مسلمان کافر شي مرتد شي هغه مونږ تاسو ته واپس کوو پیغمبر اسلام او تیولې کا عمر الفاروق زمو ته کو دا دا حدیث لکه د مو منظوروري چمن لوی چیز تاسو کس چمن ل راشی مې ندر کو او زمون کس دیر شتا تاسو مال راکوي پیغمبر اسلام ته غل ش بس تغلیش عمر فاروق غلې کو او دک تهود وسرو کو سیدا د مکی نه یو صحابي مسلمان شوراغو مدینه لا داغه پس دوه عسكر راغله شاته د مکی د مشرکانو نو پیغمبر اسلام چې زمو کو تعوذ دا مسلمان مونږ ل راکه مسلمان زمون کافر مسلمان شوره پیغمبر اسلام هغه صحابي چې ز ځکه مونږ ته اوت شول او ته ود نه ماتومه او ځا दुसरा لاړشه هغه صاحب ډیر وزره پیغمبر د مسلمانو نه مسلمانو وي ته پیغمبر ستمو ته نه ځا لاړش واپس بجا کړ لاړو لا رکه هغه نو مسلمان شوه داغه صحابی هغه یو لوی عسكرله دا تور ډیر نه نه حدیث ده صحیح خان دا تور ډیر نه خوري هغه او دا خوري تور پلانکیلو هر مننه می جوړ کړي دا کوسړې وی زادو روسایټو ټوپک ده یا امریکا ټوپک ده یا مثال خبر دی بلزی دی دا خو پلانکیز نه راغله تور تراکا لگا ځکه کلیوال سره پیجندل به تور ته نه غستر هغه وجلې اغه بل چې کوم ده اغه چا چې توره واغې وځل د دچا چې توره اغه د منډې کړي مدینې لا په پیغمبر سره انده په منډو راغله چې یا رسول الله زه خو دې سړی مونږ خو بل مرګ راته وځلو زه زمام وجني نو هغه صحابي چې هغه په زمونږه وعده شوه ده او لاړشه او جنجال مو جوړه وا ز لاړشه مکیله بس چرچې سره کوي نو هغه ورته وی چې زه خو د سرنځما د مالر کې وجني په پیغمبر سره انده تی قدس حرم نزيد مسلمان لوي زبس مدینی نه مرزات چې بدشتو کې چې د ګرځي نويا مسلمان وښړو پیغمبر رستم ولې تاو دي کړو میثاق یې کړو قران وي کتا د مخالفين سو وعده کړي نو بیا غواده من کلکو دريغا پوه شئ نو بیا هغه صحابي چې د مديني او د مکی په مانس کې آباد شو نو چې نوې مسلمانان برتل مديني ته خن شوتل نو هغه سره آبادېدل د دین دري سو کسان جوړ شو د دري سو کسان او د مسلمانو قافلو لېڅ لیکن د مکی د مشرکان چې کوم کافلی به وي تجارتی هغه به لوټلې هغه به همیشا حمله به وکولې لوټلې به ورنه اخر مکه په خپل مجبور شو پیغمبر اسلام تر راغله چې د غدریس او کسان د خنوم د نی د نری کمونه نه مونږه راضي او څو غدریس او کسان شوی دي او کوم نه دي د نری کا درنه باسمه دي نه پیغمبر اسلام چې خپل وعده کړو دا, دا ورته فائده مله واشو هغه د ریسه و ټول تفاتهینو په شکل کې مدینه لري هغه ولا بما تعملون بصير او لا پیغام تاسو کوي دونکېره ولذین وا که سان کفرو چنکار کړي بعضهم کین کافراندي بعضهم بعض دوي اولیا او بعض دوستان د بعضو کافرار په خپل منځ کې دوستان دي مسلمان له الا تفعلوا تا کچه تاسو نه کیدا کار یعنی دوی سره جهاد نه کوي او هجرت نه کوي او تکون فتنه فلردی نشيب فتنه عام پزمکه او فسادون کبیر او فساد غټې پهمک کې غټ فس جوړ شي ک چېهدمونه کوو کوفر به عام شي هلته اللهوي ولا ازالونه او میشب دا کفار یو کاتلونه کوم چې جنب کوي تاسو سره حتا تر دی پوره یت دو کومه چې واپس کې تاسو اندین نه کوم د دی خپل نه ترسوو چې ملهید کړ نهوي ترو چې دن نه د ایمان خلاص کړي نو ترې به سر جنګې نه د پرېږ تهکې او تو د خپل ای د خوا کچره د دې توان ورسېږي طاقت ورسېږي و مير تدد منكما اوا غ چې مرتد شو تاسو نه اوا غ چې واپس شو تاسو نه انديني د خپل دین نه وا وختو نفيا مت او د مرشو په دغه حالت باندې وهو کافرون په داس حال کې چې دیو منکر منکر یعنی مرتد مرشو کافر مرشو نفولایکا پس دا خلک هابيتت اعمالهم برباد دي دوي اعمال ټول اعمال برباد دي منځونه برباد او د ټول څه برباد لوي فول فول پس دا خلق حبتت اعمال اوم برباد دی اعمال دادوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پاخرت کی و اولائقا و دا خلق اصحاب انار جهنم چې چی کافران اصر دل ا د ري ديني کابل کړو د ري ديني نظر په اسايت او يهوديت مراد نه دي خان د هر هر نظريه چي ده نن سباق سيكولاريزم د کابل ډول چي دا د دزدره کدين نه چي وته لاړې وس ځکه چې سيكولارشن قاره مرتض شو, مرتد شو. و اولايقه د بداونه چي سيكولارانو باندې مرتض فتوا و و اولايقه او اصحاب النار جهنم ياندي هم فيها خالدون پس سيكولارانو باندې مرتض فتوا غټ غټ مفتيونه لګولې موږ قران د ایتو ولاندې نو وؤلاء دا داخلک اصحاب النار جهنم یاند هم فيها خالدون دوی په دې کې همیشه ان الذين اسبيا ترغيب ورکه جهاد او هجرت له ان الذين كنا كسان امنوا چی ایمان راوړې ولذین وا کسن هاجروا چی هجرت کې هجرت او کړه الله په یاد رکھے فی سبیل الله او جهاد کې په یاد دا الله کې ولایکه داخلک يرجو رحمت الله تمدی وساتی د رحمت د الله مجاهدن یاددي چې دا, دا الله رد رحمت تم ووساتی محجرری یاد چې داې دا, دا الله د رحم تم ووساتې ادا نرم سا په نوم داېله رحمت تموساتې داسې ځانه دو کول کوي والله او غ پوروری او الله بهخون کومه روبان دی یس الونهکه پوختتن کو ستانانې شهرې میاشتو حراې د ایزت کې کتالنفی جنکل په دی میاشتو کې څنګه دی د ورته وای کتالونفی جنګ کور پدې مې اښتوکې کبيرون لوی غناده د خله غناده خدغه نور ګره ک جنگ, دا جنگ ان ان و نه کوي نو وسادونه او بندول ان ان سبيل الله دلارد الله نه وکفر به او انکار کول پهوالد الله باندې توحيد الله باندې ان شر قبول والمجد الحرام او بندول د مجد حرام نه جمماتونونه وي خراج او استل اه د د جمماتتونو والله من هو د دی کللينا چې خپل کل باسي دا جممات لهباسي اکبرو ډېرهلو غناده انندله پهز د الله وال فتن نهتو او شیر کو کفر چې دی اکبرو ډیرره ل غناده منقط د قتلله ولا ازالونه او همهېشب دا کفار یوقونه کوم چې جنب کي تاسو سره حتى تر دی پر یرد دوکمه چې واپسې تاسوینو کوم ددين خپلله ان استط کچ دوانوطاقې ورېږي و من یار تدیدمن کو موقعڅوک چې واپس شستاسوونه اندینې هی د خپل دی نه فیموته نود مر شو وهوه حال کې چې دیو کافرون انکار کار کوونکې کافر. انکار کړو جهاد نه انکار کړو توحید نه رسالت نه دین نه دردت کتاب نه ولایق داخل حابطت اعماله بربادی اعمال د دوی و په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې ولایق او داخل اصحاب النار جهنم یاندې هم فيها خالدون دوی په دې کې همیشا د جهنم کې ان الذين كنا قسن امنو چې ایمان راوړې یا امنو چې ایمان راوړې والذين نواك سنهاجروا هجرت کوي وجاهدوا او جهاد کوي في سبيل الله بلار د الله کی اولایک داخل کی ارجو رحمت الله تم د وساتی د مېربانتیه د الله والله غفور رحیم او الله بخون کی مېربانه دی دا دریم قانونو